Det when I för sitt lag och reglerar bäckar. Vänner, vänner, vänner. Det är nästan så vi får kalla er nu. Ni trogna röglepods-lyssnare, vi är tillbaka. Är vi det för sista gången den här säsongen? Ja, det ska vi nog prata lite grann om på slutet. Daniel Rot är tillbaka från sjukdom. Linus Alin är frisk. Mattias Hjelm, som jag heter, är nog aldrig frisk. Nej, men... för nu <laughs> jag ju säga det. Så, så det betyder att vi är fulltaliga. Och, och Linus har hämtat andan från förra avsnittet. Mm. Han har haft två veckor på sig. Trist att vi har varit borta så länge, men nu är vi här och jag tar vi är... på mig det. Du tar på det där. i huvudet och överbackar av en Zamboni. Mm. Så var det att ligga i influensa. Full body injury. Ska du verkligen säga att det var influensa? Ja, det var det var full body injury. How, how my, himlar vi inte. Här drar vi ut sanningarna. Mm. Mm. Och jag är taggad som alltid. Är ni taggade? Inte som du, men uh, som, som du kan vi aldrig bli. Jag är också taggad. Jag. Uh, vi har den här whiteboarden uh, framför oss. Uh, vi har vårt lilla poddrum och där är uh, ett gäng punkter nu vi ska avhandla. Det finns lite att ta igen. Det har hänt lite. Som vanligt. Kassor. Kan vi så, den vanligaste reaktionen vi får är att vi pratar för lite, för kort. Så detta skulle ha förutsättningar att kunna bli ett rekordlångt avsnitt. Uh. Så brygg en kanna kaffe. <laughs> Vilken energi, Daniel. Jag tappar nästan eh, fattningen här. Ja, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Lagbygget, första punkten. Och det är en stor punkt. Ja, Likastor. en sidopunkt på vår whiteboard är bekräftade out. Där har vi sex namn. Klara in, där har vi ett namn. Rykten ut två namn och rykten in åtminstone fyra. Ska vi börja med den med flest namn. Bekräftade out. Daniel Syvander, Kevin Gagné, Edwin Hedberg, Felix Karlsson, Steven Perfetto och assisterande tränaren Patrik Ross. Ross. Vad säger vi? Linus, han började direkt mot att ta vatten här. Så jag får väl ta ordet, ja. Jag har knappt kommit igång, Linus. Jag kan inte redan ha tappat rösten. Vattenbärare. I förebyggande syfte. <laughs> Vad säger vi om detta? Ja, det finns mycket att säga. Så, mm, Daniel Silvander kulturbärare. Vi måste börja där. Vi måste börja där. Jag eh, pratade med Daniel Silvander efter att han har fått beskedet och honom. Och han var märkbart... Eh, nedstämd över detta att han inte fick stanna i sin modoklubb och det är ju en spelare som i, i supporterled är väldigt eh, omtyckt eh, för sin uppoffrande spelstil och för att han är oerhört eh, oerhört lojal också mot klubben eh, tar den rollen han får och eh, accepterar eh, och har accepterat vad det verkar också att han har varit lite på sidosatt under säsongen och liksom jo vänta till det positiva försökt göra det, gå in och liksom ge allt när chansen väl har, har kommit och det tycker jag, det är inte alla spelare som gör det i den situationen heller så det tycker jag han ska ha cred för och det är en att, att han inte får förlängd kontrakt i sig det är väl vad ska man säga om det ja det är väl ett beslut som inte är helt oväntat ändå, det är väl någonstans där mitt emellan men eh, jag tror att om många Rögle fans kommer han att vara, vara saknad. Eh, strikt hockeymässigt, om man lägger alla känslor åt sidan. Rögle går i mål efter den här säsongen. Ska ta ett steg till, då är, det, då är han ett namn som man måste byta ut. Eh, nu, om man är iskall eh, utan känslor så är det där måste man, eh, där måste man lyfta in ett starkare kort. Så lämnar han ett jättehål efter sig. Det är ingen tillfällighet att hundratals supporter upp, upp i Karlskrona skriker och syller i års en sång att det är han som är deras liksom förlängda arm på isen. Alla vet vad klubben betyder för honom. Hade de bett honom att städa omklädningsrummet och st då spelar bordshockey med sponsorer för 30 000 i månaden. Så har han förmodligen gjort det. Alltså den typen av extremt lojal... Han är, han är en supporter på isen. Så han lämnar ett väldigt, väldigt stort hål efter sig som kulturbärare och farmbärare kanske mer än som hockeyspelare. Där han faktiskt har varit utanför laget helt under stunder i vintern. Och vi har ju också mätverktyg när man ser hur mycket lästa våra artiklar blir på webben. Och den intervju med Daniel Sylvander efter att han hade fått det beskedet är en av de allra mest lästa vi har haft sista, ja egentligen året kan man säga. Och det, det talar ju för att han engagerar. Um, med tanke på det han då har, det avtrycket han har gjort i klubben. Många av de här hockeyspelarna är ju lite grann som seriefigurer för mig. Vi har själv pratat om allt om hur det är att intervjua honom. Men Daniel vandra är ju något så enkelt som en vanlig kille. liksom En vanlig enkel människa. Det är en människa som är lätt att, att, att tycka om. Uh, uh, så att, uh, han, uh, han, det kommer att bli. det kommer att bli tomt utan, utan honom. Han, man har gått och bevakat den klubben så länge. Liksom, och ser de uh, gigantiska fotpatofflarna komma gående efter dem då de det hör till bilden på något vis. Precis som med Liljeval i fjol. Så där. Det blir ett hål att fylla. Ska nog försöka haka på där när du pratar om just att träffa Daniel Sylvander. Min bild då. Som, det spelar kanske ingen roll om man kommer utifrån som jag gör. Men det är ändå. Alltså Daniel är en spelare som alltid är skön att gå och snacka med. Det spelar ingen roll om man har förlorat stort eller vunnit han ställer alltid upp och han är aldrig otrevlig dessutom ger han faktiskt rubriker han är inte rädd för att tycka till och i stora ord, vilket inte alltid är så vanligt i i, i människor med svenska rötter vi är ju rätt klena på att leverera och så men det är inte Daniel han är väldigt osvensk på det sättet vilket jag uppskattar jättemycket sen tycker jag också rent hockeymässigt så lider jag med, med Daniel därför att jag har ju sett honom nu under ett antal säsonger man har ju sett hur han har slitit på planen han har de ingredienserna han har ett tungt skott dessutom och jag vet att jag någon gång inte, oh den här säsongen men han, vi har pratat om det och att han liksom någonstans ändå ska försöka göra fler mål såklart och så vill det sig inte riktigt när han ska avsluta och jag tänker att hade han bara lyckats ta det där steget att få in fler puckar, göra fler mål, göra fler poäng som det till syvende och sist ändå handlar kanske en hel del om här så hade han inte varit i den här situationen. Så jag lider med Sylvander att han inte fick ut det i sitt spel. Mm, äh, tungt, men samtidigt är jag nog inne på din linje också Daniel att ska man ta nästa steg så kanske det inte finns plats för... Daniel Sylvander, det tar emot att säga men ja, jag vet inte, det beror på vad som kommer in istället också Du tände en liten lampa i min skalle Fakt, det var nu, kanske det jag efter när, när jag pratade om han som person man har ju sett de här spelarna i all eller en del av de här spelarna man har sett i allt ifrån att de har åkt ur SHL till att de har gått upp i SHL, Liksom sett mött hela liksom, känsloregistret av dem och extrem motgång så är ju många spelare, det är jobbigt och, och i det här mötet liksom, en del är väldigt snabba med, de har liksom alla horn och taggar ute och hugger på minsta lilla liksom felställda frågor så man känner sig verkligen att man är i minerat område och vaktar sina ål men med Silvander har jag faktiskt aldrig, aldrig upplevt det även i de tyngsta och mest liksom när man ligger ner som mest liksom, så tycker jag alltid att han har möten med med värdighet och, och respekt. Eh, det är det ena sidan. Å andra sidan eh, och det säger jag kanske emot mig själv eh, lite, alltså rent hockeymässigt jag, jag skulle ändå kunna se att någon annan SL-klubb fiskar upp på honom för att prata om en extrem rollspelare så är, han har ju ett jobb att fylla med när de de lagosvägarna till lår han har, den explosionen han har i sina ben eh, den är ju få SHL som kan, som kan tävla mot vill man ha en spelare som in och och grisar i, i boxplay och, och kan köpa med ett liten roll då är han ju eh, då är han ju faktiskt någonting att ha, även på shl nivå eh. Så att jag, jag skulle ändå kunna se att han kanske spelar till sitt jobb i en klubb som är kanske lite längre kommande som liksom har sina toppspelare och behöver kanske någon 12 13 forward till att verkligen grisa i ett kanske lite mer fancy lag där skulle jag kunna se honom hitta en roll. Jag hoppas verkligen att han får den chansen någonstans och tar den dessutom att det som är skitjobbigt nu att behöva lämna allting och Moderskeppet och ut från. Allt som är hans universum Till någonting helt annat Det kan ju bli pankaka, Det kan också bli ett lyft för honom Jag hoppas att Daniel tar det här på rätt sätt Och faktiskt lyckas också Och bli ytterligare bättre Som spelare och får ut det som han har i sig han ja, är inte skammal eller hur. Men det är fler namn på listan. så säger eh, Alin? Ja, men ytterligare en egen produkt i Filip Karlsson som går vidare. Och han eh, avslöjar i samma veva är klar för... Linköping! Don Tagnes Linköping, precis. Den 454-spelaren som går från Rögle till Linköping. Mm. Nästan. Det verkar finnas ett genuint samarbete mellan de här två klubbarna, eller? Det har alltid varit en, en stridsström dit och Don Tegner som är tränare tror jag har en ganska god bild av hur Philip Karlsson är bra och dålig på. Jag tror fortfarande på honom. Jag tror i rätt miljö att det kan, kan bli bra. Han har ju väldigt mycket hockey i sig. jag skulle också säga att han blev ju skadad och missade eh, andra halvan av säsongen här precis innan eh, tvillingarna Ebert kom in i rögle. Så han fick ju aldrig chansen att visa upp sig i det här nya och liksom ta del av den med vinden som ändå svepte in över Rögle då. Han hade, det hade varit intressant att se. Det Har hade varit jätteintressant. Om... Uh, och nu utgående kontrakt liksom och, och um, känner väl kanske att det är läge att testa vingarna någon annanstans i en annan miljö för att se vad som händer. Och jag är inne på din linjedalen också. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med Filip Karlsson när han kommer till en annan miljö. Och här, han sken sån också som behöver till slut komma ifrån... Uh mammas kök liksom och, och bli vuxen någon annanstans och få se någonting annat. Det har jag sett många exempel på för Det är många liksom försök och omstarter och icke-tagna ja, icke -tagna chanser och kanske brustna förtroenden och annat. Så att jag tror att han behöver komma härifrån och börja om på helt ny kula. Jag tror att han behöver... Kaxa upp sig och liksom bli mer av här kommer jag ta för mig både på isen utanför isen, verkligen boosta sig själv och ja, helt enkelt bli kaxigare. Det, det, det tror jag han skulle tjäna på. Ja, intressant. Um, annars, uh, Steven Perfera var väl en, en kantboll som uh, hårt arbetande center tycker tycker han har en hel del upside och. Uh, skulle... Men det är ingen jätteskräll att han inte blir kvar. Nej, det är det inte. Det är samma där. Vill man ta ett steg till så kanske man vill ha en center med ett lite större risk kanske. Kevin mm. Gagne är en uh, liten gata för mig. Vi vet att det har varit tusen rykten om, om uh, honom under säsongen. Jag tänker inte att det ett enda. Men att det är ändå deras näst bästa back, kanske genomgående, sen sen liksom regimen Jag tycker att det är. Det, det vittna om att det inte det kan inte bara vara spelmässiga äh, insatser. Jag tycker det, det är konstigt att man inte är intresserad av äh, förlängningen. Men han kanske honom. är klar för någon annan klubb? Ja, det är precis. Det, det ska ju sägas i det här sammanhanget. Vi vet ju inte alls om det är röglöst beslut att inte förlänga med Kevin Gagne eller om det är Kevin Gagne som inte trivs, det kan ju vara vad Eller som Eller att helst. han, som du säger, har... Han är redan klar från en annan i helt enkelt. Och har varit ett tag. Det, är, det har vi faktiskt ingen aning om. Nej, det är helt rätt. Och den, men den känslan att kan ge det äventyret i Engelholm blev bara ett dag. Det är en känsla man har burit med sig genom hela vintern. Ja. Det, men, inte, men, inte med något tillfälligt känt att den här killen är här för att stanna. Inte ens när han kom igång och blev så bra som han förväntades vara. Nej, alltså jag tycker sättet som han har pratat, sättet som folk i klubben har pratat. Nej, jag har aldrig fått känslan att han är... ja det har vi nog inte riktigt samma uppfattning. Jag, jag har aldrig fått känslan åt något håll egentligen. Det har varit så här, okej, okay, kan bli kvar, kanske inte bli kvar. Eh, synd att han inte blir kvar. Det tror jag Rögle hade behövt ha kvar honom. Men att en sån spelare som Kevin Gagné är attraktiv för andra klubbar i... I ligan är ju rätt så logiskt också. Jag menar Absolut. En back med den kalibren, speeden, förmågan att ta upp pucken, liksom, spela powerplay, eh, bra första pass. Alltså det är klart att han... Eh, sådana typer av backar som har det registret, det, det växer inte på träd heller. Men här, tänker det, Kevin i något av topplagen? Alltså jag skulle precis säga, jag kan se honom flyga in i vilket lag som är. Det kan vara en sån som Evert som är i Växjö signat i Lundum. Han skulle till och med kunna gå in och förstärka dem. Så att här... En sak kan vi gärna som, Kevin Gagné är inte arbetslös eh, i vinter. Nej, Edvin Hedberg då? Går inte heller arbetslös i vinter. Nej. <laughs> Nej. Han får packa ner, packa ner en stora overallen för han ska till Norland. Ja, det är väl en dåligt bevarad hemlighet att han eh, efter alla samstämmiga uppgifter som eh, har cirkulerat och som vi själva har nått så av att han ska spela i Skellefteå nästa säsong. Eh, och eh, komma närmare hem då flytta något, så ska bli spännande att se honom där också såklart. Jag tror han kommer att passa jättebra in i Skellefteå, här har vi ett namn som jag personligen tycker är det är ett tapp för rögle jag gillar Edvin Hedberg på alla plan skulle jag vilja säga, som hockeyspelare och som människa utanför isen det man träffar som journalist jag tycker att han har ingredienser som Rögle behöver. Han har farten, han har ruskig fart. Det finns väl nästan ingen som har den farten som han har. Han kan ju göra sina gubbar från ingenting. Jättetapp skulle jag vilja säga för Rögle. Mm. Han, är en, han är en mönsterbrytare. Men, eh, det man ska säga om mönsterbrytare också, de behövs absolut. Det är inget snack om saker Men eh, det jag tyckte förändrar Edvin Hedberg till det positiva i eh, sista, vad ska vi säga 15 matcherna kanske, 20 matcherna men i alla fall det är ju att han där hittar även en plats en plats där han funkar i, i systemet, att han hittar rätt där, att han blir en naturlig del av en enhet och att han inte liksom föll bort i en backchecking eh, och hamnar fel i banan i olika situationer, utan han, han kändes mer väloljad i, liksom eh, i ett sätt att spela i slutet. Det, det gav ju tydliga resultat också. Han fick ut mycket mer då. Och hittar man det sättet för honom i nästa klubb också, då, det är ju precis som du säger, att det kan bli hur bra som helst. alltså mm. jag, håller jag, med, jag, jag håller med om att jag tycker att han hittar en större jämnhet. I början kändes det som en... en en mer begränsad spelare som var otroligt bra på att åka rakt fram och skjuta. Åka snabbare än de flesta. Men uh, ju längre säsongen gick så håller med det Han hittar ett sammanhang. Han hittar, han hittar rätt i kedjorna med Britten och dem. Och han... Men jag, jag kan tänka så här. Om man ser på första halvan av säsongen med Hedberg. Man har den farten i, i benen och kan göra sitt. Och sen när ett helt lag är i så total disharmoni och total osynk. Alltså någonstans kan man ju också kanske tänka att han kände Ja men ska det hända någonting framåt i och och göra det själv För vi klabbar ju bara till det vad vi än gör för någonting Jag kan tänka mig att sådana bitar finns med Sen kommer det någon som styr upp allting Och så plötsligt blir det synk på saker och ting Och då är det inte samma självklart att köra till ett solo race. Ja han är bara människa han också ja, Jag vet inte ja, ja klart att han blev bättre men det blev hela rögla också Mm. Uh, ska vi flytta till Klara In? Mm. Enda bekräftade jag. nyförvärvetssalong Kristoffer Bengtsson från Södertälje. Vad vet vi? Vi vet att Chris Eber, tröjde sportchef, har jobbat väldigt hårt eh, vad det verkar på att eh, varva honom. Och att det var konkurrens från eh, ett gäng andra Södertäljes stora poängmakare som eh, Bra folk på skridskorna, gillar att ta sig in på mål, gör producerar mycket liksom, i en bra ålder. En, I mitt tycke, liksom en, en spelartyp och en spelare som befinner sig på en plats i sin karriär där Rögle har liksom, historiskt inte lyckats norpa många spelare i den kategorin som ska upp till SHL, som levererar toppresultat i hockey i svenskan. Spännande, spännande värvning. Också en kille som har... Fått lite skinn på näsan genom eh, åren. Han har varit i finska ligan en säsong. Han har varit öppen sväng med Modo Och SHL. Eh, fick inte ut sin offensiva kapacitet då. Som han berättade i en intervju jag gjorde med honom. Eh, och säger nu att det, den här gången när jag ska ut i, i SHL känns det mer på riktigt. Det känns som, jag, han sa det, jag, det jag har skaffat mig i ryggsäcken nu. Liksom, det, det gör att detta känns mer på riktigt. Den här svängen. Det ska bli spännande att följa. Jag har bara sett honom på tv lite grann. Men det räcker att läsa kommentarerna från lite Södertälje support här. När han lämnade det. För att förstå vilket liksom, avtryck han har gjort för dem på alla plan under säsongen. Men ja, vad han går för får vi se. Men jag tror jag är också positiv till värvningen i sig. Men det som är den stora grejen är ju att Rögle landar en svensk spelare- som har gjort jättesuccé i och som jagas av andra klubbar att Rögle vinner den dragkampen det är något helt nytt det hade inte hänt för um, ett år sedan uh, det är ett, uh, ett gott, mycket gott betyg till vad uh, alltså, de här bröderna har sålt in för uh, för Vision uh, på så kort tid det, um, det handlar inte om pengar det handlar om att uh, han, han har satt sig ner med sina alternativ och, och kommit fram till att den bästa utvecklingspotentialen för laget och för mig själv finns i Engelholm Och det är en jätteskräll att det och, gick så snabbt. Och är det. Inte, det är, jo, det är ett jättetrend. har aldrig hänt. Eh, inte i modern tid i alla fall. Det är, det är något helt nytt. Där har ju på den kategorin av spelare har ju röglvat mer eller mindre chanslösa innan. Om de här stora drakarna blandar sig i den leken. det har ju varit röglekarskrona några som man har sorterat bort först. Ja. Så de har valt mellan Färgsta, HV, de, de riktiga alternativen. Så Själv så jag har ingen koppling till Kristoffer Bengtsson. Jag tänker inte försöka lossa som att jag kan en massa när jag inte kan det. Jag har inte sett SSK, jag har inte följt svenska Så att, nej. Jag är blank. Har du ingen åsikt? Jag har ingen, ingen åsikt. I hela friden. Nej, jag tänker låta han få visa vad han går för för mig innan jag dömer honom innan. <laughs> jag behöver lugna lugnande här borta. Ja, den är milstolpe i podden det. Ja, ska vi, ska vi stanna podden där? Vi går vidare direkt här så du får ha en åsikt nästa gång istället. <laughs> Rykten ut. Då avslöjade vi själva det ena namnet igår. Jack Connolly på väg bort enligt våra uppgifter. Inte... Önskvärd för det sista året på kontraktet. Och Expressen var det väl som skrev att Alexander Jonan ska ha fått samma besked. Mm. Vad tänker vi och har vi fått tankar där? Eh, att, eh, att jag inte är förvånad. Inte jag heller. Inte jag heller. Också att det blir att... Eh, eh, ett läge nu där det kan vara tyst väldigt länge om de här två spelarna. Det är alltså två spelare på kontrakt som då... Eh, vad kan man säga? Vad kan vi anta att händer nu? ju de bjuds väl ut till andra lag och bjuds ut på marknaden. Ja. Och eh, i och med att de har kontrakt så måste ju något annat lag såklart nappa. Annars får man antingen köpa ut spelare eller får de spela ut sitt kontrakt helt enkelt. Jag tror inte det blir så jättelätt för... Eh... Mm. För dem i, i andra toppklubbar i Sverige Eller i högsta ligaklubbar i Sverige Då är det nog utomlands i så fall ja, Svårt, Connelly har varit i Färjestad Han har varit i Leksand en sväng Nu har han varit i Rögle Om man inte är välkommen i Rögle Och poängproduktionen var väl inte briljant den här säsongen Så ja, Alexander Jonan kom från Vita hästen Gjorde ju ändå ganska bra men hamnade ju allt längre ner i hierarkin efter skada och sen ja, med, med Abbott. Nej, äh, rycker nog ingen annan SOL klubb heller. Jag tror att de där får nog söka sig utomlands om de vill eh, hålla sig i någon högsta liga. Alexander Jönan kom ju inför den här så Vi måste ju säga någonting mer om Jack Connolly som har varit i röle i tre och en halv säsong va? Stämmer. Ja. Mm. Äh, tre och en halv säsong och har ändå gjort ett stort avtryck får man väl ändå säga när han kom till Rögle, liksom gjorde varje topp i poängproduktion och liksom klev fram i många matcher just då i alla fall. Det är en spelare som som är, är också tycker jag en lojal spelare som alltid, alltid försöker göra sitt bästa för laget. Absolut, det är en, det är en lågmäld amerikan men en, en lagspelare ut i fingerspetsarna har varit en har varit en viktig spelare, men, men rent krast, om man eh, blickar lite framåt och tänker att eh, det står Mattias Sjögren på eh, centerplats 1, och det står Ted Bryten på centerplats 2, eh, och kanske Simon Ryfors på nummer tre eller förlåt, 4, så, så ska det väl in en, en, en tredje center och rent krast, Jack Conley har en. en en hög lön, men en, en kurva som inte, som inte går uppåt. Han är med och han gör sitt jobb, men det är ingen spelare som har jättemycket mer uppsidor, gissar jag, att Abbott ser. De vill ha in något med, med större potential och som kanske i större utsträckning passar in i deras uh, hockeyfilosofi. Det är inte den mest explosiva centern, det är mer en, en, en kontrollerande spelare som Uh, men han har, inte, han har inte heller de stora stadsen på sin sida. Så att, uh, jag tycker det känns ganska logiskt att man vill ha en ny start på den positionen. Och Jonan åtnjöt ganska stort förtroende i början. Men efter sin skada där, så kändes det som att uh, tränarna bestämde sig för en, för en långsiktig plan att. Uh, att unge, unge Samuel Jonsson är före dig i kön. Eh, Jonan kom inte förbi. Han var sjunde back och han, eh, han kom liksom aldrig förbi Samuel igen. Eh. Ja, de backparen, eh, rögle sex första backar, var ju cementerade under en väldigt lång tid och det var egentligen bara när andra... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick en fjärilar i magen.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 Sen testas mobilerna så att de fungerar som nya, förpackas snyggt och säljs med generös garanti, upp till 40% billigare än nypris. Köp och sälj begagnade mobiler och surfplattor på phonehero.se. Det gick sönder som Jonan fick... Ja, och när Samuel själv var sjuk någon match eller var skadad som Jonas fick chansen. Men sen är Jon som var tillbaka matchen på tror jag det var så var det tillbaka till de här backparen som är kört med. Mm. Och tittar man på liksom, speltyperna igen som Abbots gillar, de här äh, rappa snabba. Äh, Alexander Jonan är kanske inte riktigt den typen av back. Äh, så att jag inte heller är jätteförvånad där att man äh, om det är så att de uppgifter som stämmer, att man inte äh, ser någon fortsättning där. Äh. Och du nämnde ju Daniel <skratt> Mattias Sjögren som står under. Rykten in, men det är ju mer en rykten in på den eh, positionen. Det är mer att Rögle har inte bekräftat det själva. Nej, han är klar för Rögle det kommer att kommuniceras. Men så länge hans säsong pågår i Schweiz så kommer inte någonting hända där. Men det är nog betraktat som klar. Mm. Men det finns ett par namn till som det ryktas in och vi var inne på det i förra avsnittet, avsnittet ni som kommer ihåg, och det gör ni alla även om det har gått ett tag sedan dess, Cody Curran och Leon Bristett. Och ett tränarnamn som dök upp i veckan, det var väl eh, kvällstidning GT i, i Göteborg som eh, berättade att deras assisterande tränare i Frölunda, Per Johansson, eh, ryktas vara på väg till Rögle. Och det eh, och då ersättar Patrik Rås. Precis. Det låter, inte, det låter inte alls ologiskt. Per Johansson har en, en, ett förflutet i Röglets organisation, är från början, eh, har blivit erbjuden en fortsättning i följande om man ville att han skulle stanna, eh, har haft ett, liksom ett defensivt ett, ett backansvar där. Eh, det, låter liksom ett, eh, det låter som ett spännande namn tycker jag. Jag tycker även Cody Coran låter som ett spännande namn. Nu, nu spelar han ju i Storhammar i norska ligan. Men tittar man på hans vi var inne på det i något av men nu spelar de i slutspelar. Och tittar man på hans statistik nu så har de spelat sju slutspelsmatchar. Han har gjort nio mål, tio assist, 19 poäng totalt och har plus minus plus elva. Och på 38 matchar i grundscenen gjorde han 44 poäng och hade plus 51 Åh, oh, herregud. Inga dåliga stats. Men vi snackar norska ligan. Ja, absolut. Hjälmskalla norska ligan. Kom igen nu. Ja, men då? Det, det är ju inte top of the line ni snackar om här. Det är Nej, svårt det att är få någon riktig, riktig känsla för... Och Det är klart att det är bättre att han ju massor med poängen. Ligger liksom på... 1 plus 1 i plus minus och sådär i norska ligan, då hade det ju varit... Men, men vet du vilka som kom till höger från norska ligan för Nej, ingen aning. Jag vet absolut inte vilka. Blev det något av dem då? <laughs> det var tränare och sportschef. Aha. Är det så? Nej, men det är klart att det kan vara ett jättefynd, givetvis. Så jag vill bara lägga liksom lite sådär bomull och försiktighetsgrad kring stora poäng i en liga som Norge. Jag håller med dig igen. Det är klart man ska göra det. det är, och jag har aldrig sett honom spela, så jag kan inte säga. Men eh, jag tyckte en av de här statsen var värda att typ i detta fjol. Ja, det, det, det är rätt så uppseendeväckande statistik Och det är väl ska vi säga att det är Kevin Gagnés ersättare som är på väg in där. Känns så va? Känns mm. så. Då har vi igenom alla namn här Som oh, vi här. har just nu Vi har massor av ämnen kvar ju Vi har massor av ämnen, vi har snackat i snart 30 minuter På vår första punkt, tjena, tjena. Ska vi hålla nu här och spara Allt ja. annat till nästa vecka ja, men Det står ju fler namn under det här lagbygget Lika bra vi betar av dem alltså Kör. Som inte är i dina kolumner här Daniel med bekräftad och klara in och rykten ut Och rykten in och så vidare Det står ju två andra namn här Den Dennis Everberg, Erik Martinsson vad, vad vill ni säga med det? Vi vill väl säga att eh, Röglingsupporter Vädrar Morgonluft har fått all, alla förhoppningar och, och drömmar tillbaka. Och de här två namnen eh, dyker ju upp hela tiden på eh, folks eh, önskelistor, önskedrömmar. Mm. Eh, tänkte bara om man kunde försöka sätta lite perspektiv på det. Vad Linus, du pratade med Dennis Jöverberg för ett tag sedan. Vad är status jag kan bara säga det, det finns ju några sådana här eh klassiska silly namn som figurerar förr och figurerar nu. för var det ju varje silly season förr var Byron Ritchie, gamla publikföret, på väg tillbaka. Mm. Och Ryan Vessi. Han var också på väg tillbaka. Varje sommar. Mm. Eh, och de senaste åren har det pratats en del om de här två härarna Dennis Everberg och Erik Martinsson. Och som du sa, jag pratade med Dennis Everberg eh, förra veckan. Han har ju avslutat en säsong i KL där han eh, starta i Omsk och sen gick han till ett lag vars namn jag tyvärr jag kan inte uttala det. Några eh, försök. Nej, jag kan, jag vågar inte. Ni får googla ni som lyssnar Men det slutade tidigt slutspelet och nu är han klubblös, free agent eh, och eh, funderar väl säkert på vad han ska ta vägen i karriären. Och han berättar ju det att han, hans bild av rögle har förändrats nu sedan eh, tidigare har kom in till det mer positiva. Så det är ju en spelare som också är. Han var med i OS för Sverige. Han kommer säkert säkerligen och spela VM senare i vår. Det kommer säkert att dröja lång tid innan det kommer något slags beslut. Men sätt en procent här. Vad är pro procentchansen att Dennis Evåbe spelar i Röglig till hösten? Lätt. 20 procent. <laughs> 20 procent. 25. 20. Kom igen. 20 -25%. Kom igen Ingen som helst aning. <laughs> Chris Abbott är ju ingen tomte som har en säck Han bara liksom kan mata ut till alla supportrar. Han har däremot en plånbok att förhålla sig till. Dennis är ju inte komma hit för en, en vanlig knega lön här. Jag vet inte, jag är ingen aning. Jag kan inte det. Jag, jag har inte snackat med honom själv. Jag vet inte. En gissning är jag tycker att du har ett sunt... Resonemang Linus, Jag tror att man ska sätta ganska lågt procenttal på det. Han är fortfarande ung spelare. Han är fortfarande han är i KHL-svären. Han tjänar st stora pengar där. Han är en landslagsspelare som spelar OS. Han har ett tungt marknadsvärde. Uh, det är ni många possibiliter som ska falla rätt om han ska spela i rögleut till hösten. Uh, Erik Martinsson då? Procentsats Linus Allin. Då säger vi att Erik Martinsson sitter på ett utgående kontrakt i Växjö Lakers. Det tror jag i Den procentsatsen tror jag är lägre än den ni ser var Så! Ja, men det tror jag nu. Han har väl tidigare. Nu har inte jag pratat med Erik Martinsson på länge ska jag säga. Så intervjuat honom. Men han var väl på väg över till Nordamerika inför den här säsongen. Och valde att spela ut kontraktet med Växjö. Så att han skulle. Och nu spelar han hit Växjö och har en stor roll där att han skulle. Jag tror att han är sugen på, på ett annat typ av äventyr utan att, och som sagt, ha några grunder för det så alltså bablar om nu. Men det är bara min, min magkänsla. Sen, sen kan den absolut ha fel. Jag tror du är rätt på det där också. Jag har inte heller pratat med Erik Battson, men en känsla är ju att han har också rätt många fina hockeyår för sig. Och han har, han har tjänat bra pengar i Sverige, det gör man, men. Han har inte tjänat de stora pengarna. Och det är klart att en spelare av den kaliber som är bärande back i Sveriges bästa lag. Det är klart att han är inte långt ifrån en chans i KHL. Han är inte långt ifrån en chans i Nordamerika. Så att det är väl helt givet att om man står emot locktonerna och förlänger med Växjö. Han står här som som är fri spelare om en månad, så det är det klart att det har inte gjort för att göra sig tillgänglig för att spela i Rögle. Det har ju äh, gjort för att komma till någon av de stora ligorna. Äh, så det är klart att det är väl ännu mer pusselbitar som ska falla rätt där. Men en sak kan vi säga, att landa Dennis Everberg skulle vara en bra äh, säkert vara en bra äh, dör, dörröppnare för äh, Erik Martinsson. Tror du inte det, Linus? Det är väl två goda ja, ja, det är klart. Det är klart att det varit det de de är ju ett gäng där som känner varandra sen gamla tiden i Rögle när de spelade tillsammans då. Det året de slog igenom allihop väl, i princip samtidigt. Var det var ju Dennis Evo, Erik Martinsson, Jakob Lilja. där är en till nu som jag, som jag glömmer bort. Daniel Sar, tack Som är kompisar allihop. så Absolut. Men en konklusion... Om Röglersporterna ska kanske drömma i första hand om andra spelare än just de här två. Vi får, väl, De måste väl betraktas som reella långskott båda två. Yeah. Ja. Ja. Eh, vi har ju skrivit upp en punkt här som står lite för långt ner kanske när vi pratar om lagbygget. Det är ju så att Rögle har heltidsanställt från den första maj sin första. Första scout på heltid ska jag säga. Kristoffer Malm, Engelholmaren 27 år. Som ju. Man kunde läsa om också på, på Rögläs hemsida när de presenterade det här att, han, att det är ju egentligen han som ligger bakom Olle Liss. Och den som inte har hört talas om Olle Liss ni kan sluta lyssna nu. Men... Lyssna, honet. Kristoffer Malm i alla fall var med och hittade Olle Liss. Och har man hittat Olle Liss ja, då, då finns det något där. Vad säger ni om det då? Med en heltidsanställd scout... Alltså det är lätt att bli ett här just nu, men de tiderna som är nu, frågan är om man någonsin har stått inför den här typen av spännande tider i rörelse som är nu. Alltså den den framåt anda och den liksom, företagsamhet och, och nya grepp som tas med hela ungdomssatsningen, man var tv-puckens uh, tränare, man helt i en scout. Det är väldigt, väldigt mycket som händer just nu. Det här är ju ett, Det är ett häftigt grepp. Jag vet ingenting. Jag känner bara till honom. Till namnet. Och, och. Jag tycker bara. Men jag tycker vi kan räcka att, och diskutera greppet helt tillsammans. ställer en scout. Det är. Det, det är kul. Men det har vi ju pratat om. Och jag tror du har kronikerat om det också, Daniel vid något tillfälle det här att reglet, när Även när Andersmasken Masken som var sport. För att man behövde liksom avlasta och hjälpa sportchefsrollen liksom för att det är, det är ett enormt åtagande och sjukt mycket jobb som krävs för att hitta de här spelarna. Dels hitta dem men också eh, vad gäller då till exempel Kristoffer Bengtsson och, första, och ända ungefär så här långt gå och att träffa och liksom, eh, presentera och vara på spelare hela tiden. Det tar enormt mycket tid. Så att man nu börjar göra det, det är ju såklart jättepositivt för föreningen men det det kunde jag ha gjort tidigare på så sätt att, eh, att det, det är fler tidigare sportchefer som hade behövt den assistansen. Men att det sker nu är såklart eh, väldigt bra för klubben. Hur är det i övriga klubbar i SOL? Hur har de det med scouten? Jo, med det, är många som har scouter. Men på ett sätt kan man tycka att det är verkligen på tiden också. Är man en organisation som omsätter över 100 miljoner och som inte har en scout, alltså ingen som ut och tittar på. Det, allra, det helt avgörande instrumentet vilka spelar man har i truppen då är man ju helt ute och cyklar egentligen och, men har vi läste det här om dan om där Malmö sportschef Patrik och hur mycket snackar han om att Andy Mila hade kostat dem? 4,5 miljoner. Eller 3,5 eller 4,5. Jag kommer inte ihåg. Det var alltså, där någonstans i alla fall. Alltså vi pratar om, om, om rekryteringar i, i mångmiljonklassen. Nu kanske inte det är de som han ska ansvara för i första hand. Men det är klart att en lyckad rekrytering oavsett om det är i näringslivet eller i hockeyvärlden det är ju det är helt avgörande för hur det går. Så att... Uh, det är ju ett uh, välbehövligt grepp om man ska, ska bita sig fast i den här ligan. Att hitta rätt person på den posten. Jag tycker mig tolka in att ni ändå tycker att det är helt rätt av Rögle. att man heltidsanställer en scout. Jag, jag bara har den känslan. Ja, det är utrymmet måste man uh, kunna skaffa sig på den här liksom, uh, resan. Ja. Vad känner ni för att snacka om nu då? Det enda som har lite beröring med den isen och pucken det är ju det som hände när säsongen gick i mål här förra helgen. Vi har nått vägs ände och det avslutades med en match som inte gällde någonting men som ändå utvecklade sig till ett, en känsloraket. Ja det Jag satt uppe på pressläktaren Och kollade på den matchen Och blev förvånad när Inte förvånad För det, det, Rögle hade ett par väldigt konstiga domslut Mot sig under matchen Mot Luleå Men Kavärbott blev ja, Vansinnig, väl en underdrift I sammanhanget kanske Han, han gillade inte läget Han gillade inte riktigt läget Fick ett vredesutbrott och blev Utvisad och fick inte vara kvar i båset Helt enkelt. Hade man varit lagd åt det liksom konspiratoriska, riktigt cyniska hållet så hade man ju sagt att uh, det var kanske ett uh, fantastiskt PR-trick. men Det var det var en match som inte gällde någonting. Det var ett avstamp inför framtiden och Rörelos tränare lämnar den med att gå ut på isen och skicka signaler om att uh, jag bryr mig något så in i helvete. Uh, Någonstans var det, ju, var det ju det han gjorde. Det var ju en, en känslostorm. Mm. Uh, nu tror jag inte att uh, den typen av liksom, utbrott går att regissera eller beställa. Men uh, som är mycket annat, det handlar om timing. De två har inte sett Han och hans bror har inte satt många fötter fel. Och, men fast i hand, det var också ett par steg i, som satt där de skulle. Ja, det som du säger det skickar absolut signaler. Men också att regissera det. Då, om Camerbo det, det liksom, <laughs> inte menar sina gester och, och det, han, eh, det vi fick se där, då bör han nog byta yrke kanske. Och, och väldigt skådespelare, för då var det väldigt Nej, bra gjort. Det går inte att regissera. det går, det går inte. Det inte där. Men jag menar, skicka den signalen till dem på läktaren att eh, vi, vi är på väg någonstans här. Ska ni med? Det är... Eh, det var många som gick hem upppumpade från, från den betydelselösa matchen det måste man säga. Ja, men jag är helt med på din tankegång. och ska under på den också. Cam Abbott's utbrott var det där härligt som en avslutning och en inledning på nästa säsong då. Mm. Ja, men det är ju faktiskt så att det pågår ju spel där inte är inblandat, men där en röglespelare är inblandad och en före detta rögletränare är inblandad. Och de spelade så sent som igår, det är onsdag idag. Mm. Läxan vann första matchen efter förlängning mot Oskarshamn. Mm. Och där finns Björn Hellqvist och Lukas Älvenäs som har lånats ut där och kommer tillbaka igen då efter att rögle spelar färdigt. Jag pratade med Björn Hellqvist i förra gång, jag gjorde en lång intervju med honom och jag har ändå... en Influensans Framsida jag, jag har kollat på Sam Typ fyra matcher i rad nu Så jag har varit koll på dem det är, Jag tycker att det är En häftig resa Det han uh, Har satt ihop Med det lågbudgetgänget Och det han skapat där Är uh, Otroligt häftigt uh, Och jag tror inte att det är uh, Jag tror inte den serien Är körd uh, Och jag tycker att de ska samma väl så bra som Leksand, slutar de ge bort så mycket som de gör så har de alla chanser att sluta om att möta Mora i eh, sista steget Sista steget. innan vi kommer till just det så måste jag ändå få, få säga någonting, det är ju ingen hemlighet det är ingen, ingen bevarad hemlighet det är ingen hemlighet att jag är väldigt förtjust i, i Lukas 11 när. så jag la märke till en detalj faktiskt för jag kommer in sent i den här matchen Såg förlängningen, var upptagen med annat igår kväll. Och det jag tänkte på var hur kommentatorn hanterade just Lukas Älvenäs. Så fort han nästan hela tiden kom in på isen så var kommentatorn där och med Lukas Älvenäs. Och det var så här att okej, okay, nu kan vad som helst hända. Nu är Lukas Älvenäs på isen. Det kändes som att det var han och Oskar Lange i Leksand. De pratade om, inte hela tiden, men som klart utstående spelare. Och det är ju en väldigt rolig resa som Lukas har gjort. Och folk har ju verkligen fått ögonen för den här killen. Jag tycker det är, jag tycker det är häftigt att se honom i Oskarshamns miljö också. Så att min, min känsla är att han har att han har lite större konstnärlig frihet där. Det har man kanske på den nivån. Han är inte riktigt lika mallad eh, som i Rögle. Och det är ju alltså så bra som han var igår. Det var det var löjligt. Han ja, du får... såg ju hela matchen. Jag tycker han var helt outstanding. Överlägset bästa spelare på banan. Det syns att han tycker att det är roligt att, att spela hockey. Men SHL-bossarna sitter och kramar sina tummar blåa. Att Oskarsham ska springa ut på. byla hit Men det SHL gör du man. så att det blir ett möte mellan Björn Hellqvist och Mats Lust. Är det inte grisen? Alltså, menar vi menar inte att det är en gris men det är ju så man brukar tala om honom. Ja, det hade varit ett mustigt möte, de två i sista. De tränar i Malmö tillsammans och skildes väl inte som äh, de allra bästa vänner. Så att, äh, det, hade varit ett, äh, det hade varit ett möte. Men äh, Björn Helqvist är ju kontraktslös äh, till hösten. Äh, var landar han? Jag blir förvånade om han inte landar någonstans i SHL. Det blir jag också. Jag tror att han står i ett SHL bås Om inte Chris är Abbott jagar hem honom. Ja, alltså som sagt Björn Hellqvist är någonstans i Rögläs organisation hade väl passat alldeles utmärkt tycker jag, men har man gjort en resan han har gjort med Oskar Oskarshamn eh, så tror jag att han är där ligger något fint i erbjudande. Men på vilka och på vilka klubbar är det som behöver tränare i SHL nästa säsong? Skellefteå kanske. Brynäs kanske. Ska Skellefteå ha en ny tränare? Ska de inte det? Jag tror det. Brynäs ska väl definitivt har det. Men jag pratade lite med med Helge. Han, han har ju sin familj i i Ängelholm och det är, jag har pendlat mycket till och mycket till Oskarshamn och det är inte det är inte drömresan. Det finns väl Nej, nu tror jag inte. Jag tror att han är och han har sagt också att han vill vara liksom head coach och han vill vara på, på bästa nivå men det är det onekligen att i de nybyggar tider som, som gäller i rövlig skulle vara intressant att veta om Chris Abbott, som faktiskt hade Björn Hellqvist som tränare i Rögle 2008-2009. Om han är det minsta intresserade på att dra hem honom. För är det någonting Hellqvist är duktig på så är det att utveckla och utbilda hockeyspelare. I samma anda som... Det finns väldigt många, väldigt många likheter mellan hocken som Abbott och Elqvist förespråkar. Det känns som att Abbott är väldigt tydliga... Väldigt klara med att det är det här som gäller. Björn Helkvist känns också som att han har sin <laughs> väldigt tydliga riktning. Du ser en klädsch Kanske. Nej, jag tror inte du är helt att cykla. Jag tror det funka? liksom. Vet inte. Det Om de just... har samma riktning, färdriktning och sådär, absolut. Men med, med sådana starka personligheter och åsikter. Ja. Det jag vet ju... inte. Det känns som att det kan finnas dynamit i det också. Du på, tror att, på alla plan. Jag tror att både, både liksom Hellqvistsfären och eh, Abbottssfären är väl liksom av uppfattningen att min väg är den rätta. Alltså jag, det är min väg som gäller. Så att det är väl klart att... Men eh, vill jag är häftigt. Det, det ska bli intressant att se var, var vilket bås Hellqvist står till höst i alla fall. Jag får kasta ut ett tryckte till innan vi går vidare. Tryckte? Ja! ja, ja. Ja, men eh, tala för vad det är nu. Det här vet vi inte om, Daniel. Oh. Vissa, ja, eller du kanske har Nej fått. Nej, nej, nej. Vissa saker flyger omkring liksom, i luften om man får höra från ett par olika håll. Jag vill bara nämna det här nu. att eh, ett, En sån grej är att eh, Pelle Svensson nu i Troja ska vara på väg tillbaka till Rögle i någon form. Tränare i Troja alltså. Eh, mer än så vet jag inte, men eh, som sagt, ja, detta är ju... Sidde Sisson ryktenas podd nu numera. Så jag tänkte att jag... Vi kan inte låta det hela vara helt oberört Daniel. Alltså, vad, vad tror du? Vad skulle han i så fall kunna hamna i för roll? Jag gissar att han ska in i någon av kanske juniorlagen i så fall. Han det ju... var han tidigare? Ja, han har ju haft många, många ja, roller. Så är det är det ju. Spelare och sportchef och På ungdomssidan. Men där finns ju lite där finns lite poster och besätta. Jag kan inte riktigt om det finns någon Liksom, gammal linje mellan Abbott och eh, Pelle. Jag har inte själv hört de här riktorna, men eh, Linus Alin brukar vara en väl underrättad man. Så att, eh, vi får tro på honom. Drönaren Alin har varit uppe och svävat och Hittat något kanske Vi får väl försöka hålla koll på det där Och jag vill understryka att jag har inte hört klar Utan jag har hört på gång Den skillnaden mm. är rätt uh, viktig att understryka I dessa tider också Och vi vill också säga till er där ute att Hör ni någonting av, uh, av den här karaktären Ni får gärna skicka ett till Hör av er till oss vi, uh, Ni är källskyddade in i döden uh. <laughs> Och nu ni ändå pratar med er Där ute som lyssnar så måste vi ju knyta ihop den här Rögle säcken. när jag inledde så att är det här sista avsnittet för säsongen eller är det inte det? Jätteroligt att ni hör av er som ni gör och skriver in och tycker till hur vi ska förbättra oss och ger oss beröm och har ni kritik så fram med den också. Den här interaktionen mellan er är ju det som gör hela den här podden levande så fortsätt gärna med det men... Ska vi fortsätta Ni vill det såklart Men vad, vad, hur ser vi på det Från vårt redaktionella perspektiv Med allt annat som händer och där. Off season i en mening In season eller silly season Ska vi ha ett halvtimmes redaktionsmöte Nej. I, i sändningarna? <laughs> Nej, men det är du som chef så du kan bara säga så här gör vi. <laughs> men vi kan väl göra så att vi låter nyhetsflödet styra på den lite. Att, äh, det kommer ju, äh, det ju. vet man ju i erfarenhet vissa veckor äh, längre fram här där det inte händer ett smack så vi inte har någonting att prata om. och Sen kommer det vissa veckor där det finns jättemycket att prata om och där öses ut liksom tre, fyra, fem nyheter på... På en och samma vecka. Så eh, vi kan väl säga att eh, vi kommer att komma tillbaka även under off-season. Men att eh, det blir lite mer oregelbundet och inte varje onsdag som det har varit under säsongen. Vi lovar ingenting, men vi föreslår att ni eh, väljer någon form av tjänst där man kan prenumerera på det Då får ni ett meddelande när vi är tillbaka. Och eh, än så länge händer det ganska mycket som, som kan vara värt att kommentera. Så vi kanske... Ja Snart men precis, tillbaka. det får bli mer på uppstått så ni får hålla koll prenumerera, hålla koll i övrigt vi har ju två ganska duktiga twittrare här också, flitiga i Alino och Rot själv, jag är inte så bra på det så att det kommer ju komma ut hur ni än vänder och vrider på det, det är ju viktigt känner jag att från vårt håll så måste det finnas saker och ting att prata om, vi står inte här bara för att babla för att vi tycker att det är roligt finns det inte så mycket substans, finns det inte heller någon mening att prata. Det är min uppfattning som reporter i alla fall. Jag tänkte alltid att vi kunde ha ett halvtid specialhjälmskalla. <laughs> ja. Jo, nej, det får nog vara i ett annat forum tror jag. <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej, men nu blev det här det längsta poddavsnittet som vi utlovade. Tack så du <laughs> Jag applåderar inte, men det var, ju, det var ju fint spontant där. Nej, men Bra, vi tog oss igenom allt detta Det har varit fantastiskt mycket som har hänt Och det kommer att hända massor med er Och vi återkommer kanske då får vi säga Troligt, ja, något sånt Kanske nästa vecka, man vet aldrig Den som lever får se Hej så länge Hej. Slutligen har den härliga sommaren landat. Eller ja. Hos oss på påsklotteriet har vi i alla fall högtryck hela sommaren. Och sommiga vinster för totalt 218 miljoner ska låtas ut. Köp din lott på påsklotteriet.se Vårdersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Under bron. lurar något lika läskigt som läskande.